Подивись, які чудові, справжні у бабусі взяла. Юлька принесла Софії коралі. Справжні червоні коралі у п'ять разків зі срібними дукачами прикрасу до українського строю. Сідай, Юлько», – буркнула Софія. Та я на хвильку в тебе ж напевно часу обмаль збираєшся. Нікуди я, Юлько, не збираюся. Вже приїхала. Що? Пояснино, бо я не второпаю. Тут і пояснювати нічого, і торопати. Не їду. Батьки-близнят відмовилася їх пускати. А сама я не поїду. Не поїдеш? А що я там сама робитиму? Кому я там одна потрібна? «Е, ні, подруженько, ти ці думки облиш? Ти поїдеш? Обов'язково поїдеш? Нікому вона не потрібна? Це вони, ці шмаркачки, зі своїми голосочками нікому не потрібні. Ти поїдеш? Це я тобі кажу». І Юлька з абсолютно не схожою на її пастельну ніжність енергію вихопила з-під шафи валізу і розкрила її. «Збирай речі!» «Збирайся, я тобі кажу!» «Ти поїдеш!» «Хіба з тобою?» «А чому би і ні? Скільки у нас місць? Три? Поїдемо вдвох. «Сказано, зроблено!» За годину валізи було спаковано. Усе, що може знадобитися до маленької подорожньої праски, так і п'ятильника включно, опинилося у череві валізи, яка роздулася до загрозливих розмірів. «А шорти взяла?» «У мене немає», – знітилася Софія. «Навіщо?» Це найнеобхідніша на відпочинку річ. Всі американці ходять у шортах. Нічого, у мене є два комплекти шорти й футболка. Один я тобі позичу. Софія щось не дуже могла себе уявити в шортах, але Юлька на моді тямиться краще. День минув у метушні. Раннього ранку Василь відвіз їх до Тернополя. Там знову біганина з валізами. В останню хвилину згадали, що потрібно позбутися зайвого квитка. Віддихалися лише у купе. З ними разом їхав шляхетний столичний пан, що повертався до Москви з відрядження, і солдатик, якому Василь продав квиток. Хлопець не зводив з Юльки закоханого погляду. Познайомилися, з'ясували, хто куди їде. І тут шляхетний пан одним запитанням повернув подруг з високого лету фантазії на грішну землю. «Круїз? О, це завжди чудово! Теплохід, Волга...» Довелось побувати років 10 тому. Враження незабутні. А у вас що, потівки? Софія з Юлею перезернулися. Слухай, Софія, а у нас є потівки? Ну, якийсь папірець, квитки або що? Ні, тільки назвати Плоходу і прізвище чоловіка, до якого слід звернутися – «Дівчатка, а як же без путівки? Хто ж вас отак на теплохід пустить?» Софія посумнівалася, але тільки мить. «Пустять! Куди вони подінуться?» «Ну, тебе, сонечко, може і пустять, а я хто? Я ж не сестрички Ніна Еліна. Ліна». О, то завела! Все буде добре!» «Я проберусь на теплохід, як Остав Бендер, а ти?» «А я буду хлопчиком, як киса Воробіянинов», – розвеселилась Юлька. «І нехай мене чорти вхоплять, якщо хтось скаже, що ти не хлопчик, а маленька дівчинка». Шляхетний пан заразився їхніми веселощами.